Elkartean bizia azpimagatzea du helburuagiko etxeak aniloke turismo bulegoko buru entzun L'esprit, L'esprits qui a prévalu c'était surtout de revenir un peu aux fondamentaux de la fête de la musique, c'est à-dire des formations amateurs qui trouvent là une façon de s'exprimer peut-être pour la première fois pour certains et surtout leur donner des conditions d'expression musicale de qualité. Bestaran egun nagusia hogeita batean izanenda, alere al buru batekin, Merkatuko plazan izanen da, kontzertua, gomitak ere izanen dira, haiekin Matxin Lejiza, Luis Peixoto edo Kukaidantza Kompainia, xan ejotabe ere kalakan taldeko musikaria. Ege egan gomita horiekin, jadanik jo izan dugu zenbait uh, lekutan. Uh. Dobek nahorea dibiaz kantariarekin, bon, Behin kurutzatu ginen esenatuki batean, diaz, kukaiekin jadanik leku batzutan izan gira, egitmorekin, bestalde ere bai. Lehenaldia izanen da gure ez zaten matkin bezara izanen da denetarik, memento emozionante batzu izanen dira, beste energetikoagoak. Gure kontzertuetan enxatzen girena egiten, azken ezan enxatuko gira konzertu gaualdi oktan ere bai egiten. Dantza ere beraz bilaka kolektiboak negua emanen baitu holtza gainean, baina ez pakajik, xabi etxe behi. Da musikare neguna, baina dantzarena izanen da ere, bilaka kolektiboan biak nahazten na baititugu. Hor kasu horretan gainera aurkestuko dugu uh, neguaren ikuzarekin betan atara dugun diska. Baina ere, presentatzeko ere negua eta bestaldietan bezala plazan egitu hori emanen dugu agian udara pasagiten azkenean. <tune>